Самої станції не видно, а приглушене відстань Нюсяйво жбухає за обрію молочним маревом. У першому мікрорайоні, у будинку найближчому до атомної станції, пронизливо заплакала немовля. Плач його вихопився крізь відчинені балконні двері на останньому поверсі. Заметушилася мати над люлькою, але дитя горлає ще дужче. Жінка взяла дитину на руки, заходила з нею по хаті, закрила штори, щоб незвичне миготливе світло ілюмінації не дратувало немовляти. Плач стишився. Ще, ще. Уже чутно тільки шелест води, що набігає у ванну. Біля висотного будинку з лоджіями кімнатами із щитком переговорного пристосування на вхідних дверях стоїть зелена Волга, біля якої метушаться Чижов, головний інженер і їхні дружини. Усі в імпортних спортивних костюмах, галасливі, збуджені, набивають у багажник валізи з наїдками, куртки, великий брезент, мангал для шашликів. Дружини їхні такі схожі між собою – що у сутінках їх легко переплутати навіть чоловікам. Чижов вже сидить за кермом, поруч віддихується після метушні Юрко, чекають, поки зачинять багажника і займуть свої місця дружини. Так невчасно влізло це енерго і своїми жебрами. Підтримайте нас ще двома мільйончиками. Так уже щебетав Борис. Також і утеплював кожне слово. Знав би, що то він, не брав би трубки. Вговкав мене. Затопив медами. Чорт, золотозубий. А що зробиш, і він часто нас виручає? Не хотілося потрапляти на його золоті різці. Сказав і сплюнув крізь відчинене вікно машини директор. Ми танцювали, ви дивились. Тепер ви співайте, а ми послухаємо. Так пояснює подібні житейські випадки мій тесть. У вас, Йосипа Кузьмичу, легка рука. Все буде красиво, як у мультику. На зміні чергуватиме Голобородько і Паливода. Дмитро любить на навістрі хвоста розпушити, стати в опозицію до начальства присторонніх, випустити пару. Але діло знає. Не набагато гірше за мене. Натура осляча, але казан у нього варить. Про всяк випадок сядуть на аварійну. Не хотілося б балачки посунуть сморіт, та реактор Йосипа Кузьмичу, як немовлятку в сповитку, і не прокинеться, коли розхолоджуватимуть. Юрко передав дружині потертий портфель з пляшками, побачивши, що вона вже всілася в машину. Угоді вже вам про ту кляту станцію і роботу. У мій день народження тільки про це буде теревеня, цілий вечір, удавано набурмосилася дружина директора. А чого ти варта без моєї станції? Навіть у твій день народження огризнувся Йосип Кузьмич, черкнувши стартером і викотив волгу на вулицю. Вона влилася в потік машин і швидко загубилася у ньому. Тільки димок у дворі ще довгенько клубочився, бо була тиха погода. Людмила прийшла з роботи в гарному настрої, зовсім не втомилася, наче й не стояла цілий день за прилавком, а збирала гриби в лісі. Мала три радості. Навернула до себе Василя вікендом. Щось таке давнє, приємне для неї наблизило Голобородька. А людина, він відома в місті. Може пособить з квартирою чи кооперативом Олесі. Завтра приїде, побачимо. Сфотографувалася за прилавком в різних позах, при різному освітленні, в дублянці, у шкіряному пальті, у спортивній куртці, власне, в усьому, що налазило на неї із трав'яних товарів секції. І нарешті, тато і мама Романа, вони давно розлучилися, мають свої сім'ї малих дітей – Роман для них уже опале яблуко, дали синові по сотні на честь його демобілізації. І Людмила, як майбутня теща, теж через свою секцію одягнула учорашнього солдатика. Тепер і не скажеш, що кілька днів тому Роман іще гримкотів кирзачами в казармі і кидав руку до скроні при зустрічі з кожним офіцером. І все це. За один робочий день? Аж не віриться. Ой, помилилася, з Голобородьком зустрічалися вчора. А ніби нині. Ой, Василю, Василю, я таки діждуся, поки ти постарієш, і дівчата називатимуть тебе дядьком. Його пальці торкнулися її руки, коли брав згорток з вікендом. Приїде сьогодні, бо гроші винен. Та і я не така з виду, як у дзеркалі при яскравому світлі. Квартира мировичів тісна, бо захаращена меблями, наче їх розтало наукить тимчасово. Сліпить очі кришталь і поліетилен, яким накрито диван і крісла. Видно, що дорогі обтягнуті велюром, але не вишургуються. На стіні, обклеєній шпалерами із зображенням корінців книжок, це нагадує солідну бібліотеку, висить репродукція репінських запорозців та вишитий Людмилою Перезаміджем півень-галаган, схожий на гусара у войовничій позі. На столі вазочка з паперовими квітами, але не нашими, з НДР. Треба помацати руками – аби переконатися, що не справжні. Та хто ж буде перевіряти? Олеся стоїть біля виходу з квартири. Вона у джинсах, у теплій спортивній куртці у білому береті, пристебнутім до кіз декоративною шпилькою. Вбраний у новий молодіжний костюм аля космос сталевого кольору, стоїть на порозі Роман. Пасе очима кожен Олесин рух а Людмила удоволено стежить за його захопленими поглядами. Колись і я була такою, і Микола отак розкисав. Було і пішло за водою. Гуляйте, діти, поки маєте від того радість. Не вічна вона, гуляйте, дорослі. Олесю я тримала на куцому ланцюзі, поки ти, зятьок, служив. Тіштеся в волю, весна. А весною навіть гвинт у гайку закохується. Гуляйте хоч до світанку нині, бо завтра поїдемо у городище на поминки. От що я придумала. Візьми, Романе, у дядька Грицька мотоцикла. Скажи, що я просила і дозволила. Та гайніть собі за місто, дорослі.